Avui, 12 de setembre, comencem una nova temporada de Tot un Poble. Avui, 12 de setembre, comencem una nova temporada de Tot un Poble. Una temporada que esdevé la setena al vostre costat, seguint a prop tota l'actualitat dels nostres barris, els barris de Sant Andreu. Informativament parlant, hem tingut un estiu mogudet, un estiu que anava deixant, deixant entreveure el que esdevindria ahir pels carrers de Barcelona. No podríem començar el programa sense fer referència a la multitudinària manifestació que ahir va envair la ciutat com tal. Autobusos plens de gent de tots el racons de Catalunya, des de Figueres fins a Tortosa, descarregaven els seus passatgers a diferents carrers pròxims a Passeig de Gràcia. Segons l'interior, van ser un milió i mitja persones les que van recórrer la capital catalana, amb crits que demanaven independència i que renegaven de l'estat espanyol. Una mar d'estelades, més que no pas de les tradicions assenyeres, unejaven el compàs dels crits de molts catalans. Esperem que aquest moviment no quedi en una anècdota, anècdota i que els nostres polítics sàpiguen actuar en conseqüència. Si més no, des d'aquí, des de tot un poble, esperem que, que hageu passat un feliç estiu, que, heu, que hagueu gaudit molt dels vostres dies de descans, si els heu tingut, i que, sobretot, sobretot els dies de tornada a la rutina no es facin gaire feixucs. Comencem d'aquesta manera, una nova edició d'aquest programa Des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble Qui us parla i acompanya Patricia Soler, Ivani Ibáñez, Guillem Garcia i Jordi Garcia Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia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 Avui a les 7 de la tarda es realitzarà el Consell de Barri de la Sagrera, al Centre Cívic, al carrer Martí Molins, 29. Entre d'altres es parlaran dels temes més importants a destacar en aquest barri. I atenció perquè avui comença un curs molt calent. Per molts que ho vulguin, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, que s'ha passat els últims dies de reunió en reunió intentant calmar els ànims de l'inici del curs escolar 2012-2013, no serà un inici normal, contra el que ella ha pronosticat en repetides ocasions. El milió de mig d'estudiants d'educació infantil, primària i secundària que entre avui i demà participaran en la tornada a les aules a Catalunya, ho faran en una jornada en el millor dels casos atípica, per a la qual hi ha convocats una vaga, recolzada des del sindicat minoritari de CGT i d'escenes de concentracions i actes de protesta, promoguts en aquest cas pels majoritaris USTEC, les Comissions Obreres i la UGT. Professors i pares de gairebé tots els centres catalans tornaran a vestir les samaretes grogues del SOS Educació per expressar, ja siguin maturades totals, ja siguin actes a les portes dels centres, el seu malestar contra les tisorades de Rigau i del ministre d'Educació, José Ignacio Bert. Cada col·lectiu argumenta raons de pes per solidaritzar-se amb les protestes. Els pares, que acaben de veure com la pujada recent de l'IVA s'acarnissa amb el material escolar, reproven l'ampliació del nombre d'alumnes per aula, la implantació de la jornada intensiva als instituts i la creació d'una nova taxa pels estudis de formació professional de cicle superior. Per no parlar de l'augment de tarifes que experimentaran les guarderies municipals a les quals la Generalitat ha rebaixat la seva aportació anual dels 1.300 euros del curs passat a només 875. Els professors, per la seva banda, critiquen l'augment de la seva càrrega lectiva, les retallades salarials i, sobretot, la decisió de no enviar substituts als centres fins dues setmanes després d'haver registrat una baixa laboral. Només aquesta mesura, imposada per decret pel ministre Bert, suposa que uns 1.300 doscents de docents eh, que l'any passat van treballar a Catalunya com a interins passaran aquest curs a ser més substituts, és a dir, donaran classes només quan se'ls truqui per cobrir places de forma puntual, i cobrant el 85% del sou. A aquesta xifra s'hi han d'afegir les places de 1.783 professors que es jubilen aquest curs i que no seran reemplaçats. Malgrat que aquest curs començarà... Malgrat que aquest curs començarà a l'escola i entraran, per tant, en un sistema educatiu obligatori uns 2.000 alumnes de P3, menys que el 2011, les escoles i els instituts catalans tindran un total de 23.200 estudiants més, molts d'ells alumnes de formació professional que han decidit continuar estudiant en vista de la difícil situació que presenta el mercat laboral. També creix de manera significativa el nombre d'estudiants que s'han matriculat a l'Institut Obert de Catalunya. Les associacions de pares que han expressat el seu suport a les concentracions previstes en aquest primer dia de classe davant els centres escolars, denuncien que una de les primeres conseqüències de l'augment del nombre d'alumnes per aula és que molts projectes de noves escoles han quedat definitivament paralitzats. De tota manera, segons aplica ensenyament, aquest any, si bé es tancaran 6 centres educatius públics, perquè es fusionen amb altres de veïns, també s'obriran 4 centres nous. En total, aquest any funcionaran a Catalunya 3.276 centres públics, als quals s'han d'afegir 1.374 de concertats. Doncs hem parlat de les escoles, hem parlat dels instituts, però hem de dir que als instituts també hi ha canvis i un dels principals que notaran serà el canvi d'horari. I a la tarda, què? Milers de pares es plantegen aquests dies la qüestió. Pares dels estudiants matriculats en alguns dels 384 instituts que aquest any, per primera vegada a Catalunya, aplicaran la jornada intensiva a la qual la Generalitat prefereix referir-se com a compactada. Des de, després d'anys de ser reivindicats pels professors i després que els successius governs de la Generalitat s'hi hagi posat i la mesura s'implanta per, per fi en aquest curs de retallades i ho fa com una de les vies d'estalvi que la Conselleria d'Ensenyament ha posat sobre la taula. L'ús de Carmanyoles n'és una altra perquè els centres educatius puguin quadrar els comptes a final de mes. Doncs ara parlem de, de la manifestació que es va realitzar ahir i hem de dir que la revolta dels Segadors precisament va començar a Sant Andreu. Doncs sí, la revolta dels Segadors es va originar en una petita església del segle XV ubicada a Sant Andreu. L'any 1614, 3.000 camperols van sortir d'aquesta capella i van marxar cap a Barcelona per protestar contra els abusos de les tropes militars actualment d'aquesta capella, annexada a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, només en queda l'estructura i alguna resta arquitectònica. I quan tornem a parlar de les escoles, ja es que hem de dir que un calendari marcarà l'eliminació de barracons de les escoles públiques. La Comissió de Cultura, Coneixement i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat elaborar un calendari de supressió dels barracons de les escoles públiques de la ciutat, que encara no tenen instal·lacions definitives. La Comissió va aprovar per unanimitat una proposició del PP per la qual s'insta el Consorci d'Educació a definir les dates l'eliminació de les instal·lacions provisionals dels centres, fet que també demana un prec impulsat per UPB. Encara que la proposició es demana que s'entregui el calendari abans de tres mesos, el regidor d'Educació, Gerard Ardenuí, va avançar que espera tenir aprovat un període d'entre mes, i mig i dos mesos, un pla afinat amb la voluntat d'ajudar que les escoles que treballen en barracons canvin la seva situació en escoles sòlides. Els centres educatius que entraran en el calendari són Can Fabra, Congrés Indians i la Maquinista pel que fa a Sant Andreu. I una de les escoles importants que es posa en marxa aquest any és el Taller de Músics, que, entre d'altres, doncs, ha fet bons, bons fitxatges. Entre ells, l'exconseller ex, Tres Erres. L'exconseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tres s'incorpora a l'equip docent de l'àrea de Llengua i Comunicació del nou Centre d'Estudis Superior de Música del Taller de Músics a Can Fabra. Aquest no és l'únic fitxatge, ja que el l'expresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Enric Marín, també entra a formar part del centre com a professor en l'àrea de comunicació. Trecerres, que va ser conseller de Cultura entre el 2006 i el 2010, ha exercit, entre d'altres càrrecs, com a professor i director del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió l'any 2000 i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Molt bé, doncs Marín ha participat com a professor en programes de doctorat a la UAB, la Ramon Llull i la Universitat Oberta de Catalunya en assignatures relacionades amb la història de la comunicació. Ha estat degada a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Doncs haurà, serà un curs mogudet, eh? tal com dèiem en començar el programa, perquè hi haurà molts canvis, hi haurà noves reestructuracions i entre elles doncs, l'espai jove Garcilaso guanya un espai de formació integral per joves. Quan es traslladi la biblioteca Garcilaso, previsiblement aquest mes de setembre, l'espai jove guanyarà 700 metres quadrats, on s'ubicarà un espai de formació integral per joves i adolescents. L'espai disposarà d'una mediateca, tallers i espais d'intercanvi de coneixements, entre altres. Amb el proper trasllat de la Biblioteca Garcilaso, al complex de l'antiga fàbrica Alchemica, l'espai jove Garcilaso guanyarà un espai de 700 metres, quadrats aproximadament repartits en dues plantes. L'espai, que deixa lliure la biblioteca, es aprofitarà per fer un projecte de formació integral per joves i adolescents, un espai on els joves trobaran recursos en matèria formativa, personal i educativa a través d'un espai de lleure i de trobada per joves. Aquest nou espai estarà dirigit per una sèrie de professionals de joventut amb la complicitat i la interacció dels joves i adolescents usuaris del servei, ja siguen del districte o de la resta de la ciutat. Així, la dinàmica d'aquest nou espai estarà regida per la dinàmica entre els professionals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 I atenció perquè també continuem eh, esperant què és el que passa entre l'alcalde Trias i el nou pla per la Trinitat Vella. I és que l'alcalde Trias, abans de les vacances, es va comprometre a redactar un nou pla per a aquest barri, per al barri de la Trinitat Vella. Doncs sí, perquè diu que és una prioritat per nosaltres, en aquest cas, i buscaran el consens per a pla un nou pla integral. Aquest amb aquest tuit tancava l'alcalde Xevetrias el debat obert a l'Ibedincià que el pla integral per a aquest barri de Sant Andreu alaurat pel nou equip de govern plagiava el, barri, el, el pla del barri del, del Camp de, de Tarragona. L'alcalde s'ha compromès a redactar un nou pla i ha demanat disculpes. El ple del districte de Sant Andreu ja va aprovar fa uns mesos una proposició presentada per al PCC perquè el govern municipal de Convergència i Unió elaborés un nou pla integral per a aquest barri, per al barri de la Trinitat Vella. La iniciativa va prosperar amb els vots de PCC, d'Esquerra Unida, d'Iniciativa Verge i Esquerra, i el, i el PP. L'abstenció de UP, UP, i B, i el vot contrari de Ciu. I es va tractar en el mateix ple en què el govern del districte, que encapçalava el regidor Raimon Blasi, va presentar el projecte, ara descartat. I el petit comerç de Sant Andreu es troba en contra de la liberalització dels horaris comercials. La mesura anunciada pel govern espanyol que preveu liberalitzar els horaris comercials no ha estat ben rebuda pel petit comerç. A l'ex comercial de Sant Andreu els boteguers consideren que l'ampliació dels horaris d'obertura no es traduirà ni amb més consums ni crearà més llocs de treball. El petit comerciant de Sant Andreu té clar, liber, liberalitzar més els horaris comercials només els perjudica. Creuen que no es traduirà en més consum ni crearà més llocs de treball. Per això suposen frontalment a obrir més festius o ampliar l'horari als establiments de menys de 300 metres quadrats. L'obligació de definir una zona de llibertat horària per donar servei als turistes, que en principi afectaria els comerços del centre, tampoc no és popular en aquest eix comercial. Els botiguers temen que si s'aplica la mesura, això només pugui tenir un, un final. Els consumidors són els primers que podrien sortir beneficiats amb la nova regulació d'horaris comercials, però molts es, es mostren solidaris amb el petit comerç. Els establiments confien que el govern català freni la implantació d'aquesta nova liberalització dels horaris a Catalunya. I atenció perquè hem de dir que el director de cinema del barri de la Trinitat Vella, en Juan Antonio Bayona, presenta la seva segona pel·lícula, Lo Impossible, a Toronto. La segona pel·lícula de Bayona, titulada Lo Impossible, va viure la matinada del 9 al 10 de setembre, hora espanyola, la seva presentació mundial al Festival Internacional de Cine de Toronto. El director català firma una, una coproducció entre Espanya i els Estats Units que recull un relat sobre el tsunami que va arrasar les costes del sud d'Àsia l'any 2004. La pel·lícula està protagonitzada per la Naomi Watts, el Tom Holland, el Samuel Hoslin, l'Oakle Pendersgaard i Alewan McGregor. Lo impossible està basada en la història real d'una parella espanyola interpretada per Naomi Watts i Alewan McGregor i els seus tres fills que passen les seves vacances nadalenques en un complex hoteler en una platja de Tailàndia. Les seves idíliques vacances queden interrompudes quan el de el devastador tsunami arrasa la platja i la família queda separada, fet que desencadena una frenètica recerca. La família Álvarez Belón i els seus tres fills, en qui està basada la, la pel·lícula, es va desplaçar a Toronto per presenciar directe aquesta esperada premier. Lo Imposible serà projectada a Espanya el 27 de setembre durant el Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià, on l'excusés Ewan McGregor rebrà un dels premis d'Onòstia per la seva trajectòria artística. El film serà llançat comercialment a Espanya l'11 d'octubre. I atenció perquè ja som a punt d'acabar aquest primer repàs de notícies i hem de comentar-vos que demà acaba l'exposició pictòrica Sensacions al Centre Cultural Can Fabra al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del segre número 24, us ofereix fins demà, el 13 de setembre, l'exposició Sensacions. Es tracta d'una mostra de, de les pintores Caritat Soro, la Esther Arnuelos, la Paquita Rivera i la Tere Fortuny. Les quatre pintores ens mostren el seu món personal inspirat en la natura a través de les seves particulars mirades i sensacions amb l'objectiu de fer volar la nostra imaginació i i l'entrada un cop més des d'aquí, és de tot un poble, us indiquem que és gratuïta. Molt bé, doncs gairebé totes les activitats que us comentem des d'aquí ja sabeu que són eh, totalment gratuïtes. Ara nosaltres el que fem és començar aquest primer tot un poble de la temporada. Ara escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Tal talo caballat bandera no suporta el que ella plora no ha un cancat total el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 Molt bé, doncs com dèiem, avui comença un, un nou curs escolar, el, el corresponent a la temporada 2012-2013. I per parlar-ne doncs, tenim la tècnica del districte d'ensenyament, de la, de la tècnica d'educació del districte de Sant Andreu, a la senyora Pilar Llegaonarra, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs sembla que hi haurà novetats, no?, aquest any aquí a Sant Andreu també? Bé, sí, sí, sí. hi ha alguna, cosa, alguna novetat interessant. Ah doncs vols que les comenti? Chils. Bueno, mira, la novetat així, més important és l'apertura la, d'una nova escola de que és l'escola de bressol del barri de Navas, que es diu el patofet de Navas, uh -huh. que a diferència de la resta d'escoles de bressol per motiu d'infraestructura, doncs començarà la setmana vinent, totes han començat uh -huh. avui, però aquesta començarà la setmana que ve, i és una escola de gran i que intentem, doncs, vagi donant resposta a les necessitats, no?, de 0 a 3 anys, que, que són força importants. És a dir, que s'estan acabant en... els últims detalls, no? Ah, exacte, ja, però ja la gent que va demanar aquesta plaça, doncs mire uh -huh. la plaça i sap està plenament informada. Eh? Uh -huh. Aleshores, bueno, com a novetat i seguint una mica la, la línia de, de Catalunya, de Barcelona, no? uh -huh. doncs sí que hi ha un institut de secundària, que és l'Institut Príncep de Viana, que sí que ha optat per la jornada intensiva o compactada. De moment uh -huh. és l'únic institut públic de, del nostre districte. Eh? Uh -huh. I, I bé, aquestes serien les novetats més destacables. Eh? Uh -huh. Sabeu que, bueno, un cop s'avalua l'anàlisi de l'oferta, la, perdó, de les demandes, es uh -huh. pot modificar l'oferta educativa i en aquest cas s'han incrementat dos grups, a dues escoles públiques per necessitat uh -huh. d'alumnat, que una seria l'escola Mestre Givert, que tindrà 3 P3, mm -hmm. i l'escola Sant Pere Nolas, també del barri de Sant Andreu, que tindrà 3 P3. Eh? Uh -huh. Per contra, ha disminuït un grup a l'escola Pegaso, eh? un grup de, de P3. Uh -huh. Això jo crec que serien els aspectes més rellevants. Sabeu que aquest any també, doncs, una de les novetats és que les places de necessitats educatives especials, per motius socioeconòmics o socioculturals, uh -huh. doncs s'han intentat redistribuir des de l'inici perquè tothom tingués places a diferents escoles, perquè, diguéssim, la, la redistribució d'aquestes places fos més equitativa i els alumnes poguessin rebre l'atenció la, més adequada, eh? Uh -huh. I això s'ha fet i, i amb una bueno, una millora molt notable en relació als tres cursos. Uh -huh. El tema de les àrees d'influència, que sí. sabeu que aquest any també s'havien engrandit, eh? Uh -huh, mm, sí. doncs aquest canvi amb les zones de proximitat després d'un acurat estudi que ha fet el Consorci, uh -huh. s'ha pogut veure que una mica dels de, objectius que pretenia doncs, em, amb la seva gran majoria, diguéssim, s'han complert eh? uh -huh. així han disminuït les reclamacions, de tot a Barcelona i concretament al districte de Sant Andreu de les famílies que no han entrat en primera opció malgrat hi ha moltes famílies que han hagut d'entrar segona eh? uh -huh. bé, bueno, moltes el 90, ara no, no ho tinc aquí no, però el 93 crec que han entrat en la primera opció que van demanar eh? Uh -huh, i per altra banda, doncs això, s'ha pogut facilitar la proximitat al centre. Vull dir que d'entrada, la, la primera avaluació que fa el Consorci d'Educació en relació a aquesta modificació ha estat bastant positiva. Uh -huh. eh? I bé, ja fareu també tema de ràtios, eh? que això uh -huh. sí que doncs, tenim les concertades amb, amb, amb ràtios més elevades que, que l'any passat. Sí. Eh? Ah, si sí, poses a, a llegir els diaris d'avui, sí. el que diu és que eh, hi ha més alumnes i menys professors. Menys professors sí, sí, sí, sí, sí. Això ha estat, bueno, el que dèiem, no? Clar, si doncs és un curs, serà un curs complicat, però... Ai, ah, ja <ríe> m'intentem, s'intentarà, no?, que entre sí. tot i totes es pugui tirar endavant, no? Uh -huh. I si sí, és cert, hi han retallades a aquest nivell. Uh -huh. um, per altra banda, sabeu, no? avui també posa el diari, doncs les mesures que ha pres el govern, augmentant les matemàtiques a secundària obligatòria, les hores de matemàtiques, si uh -huh. es mira el Consorci d'Educació a la pàgina web, doncs uh -huh. allà parla del començament de curs escolar i on explica una mica la, aquestes mesures que s'intentaran dur a terme aquest curs, no? Uh -huh. Per pal·liar una mica doncs, el fracàs i, i, bueno, i l'èxit no? de, de l'educació, uh -huh. una mica s'ha posat en aquests dos punts no? a l'èmfasi, que és l'èxit escolar i el reforç també de la formació professional, que serien els uh -huh. eixos prioritaris, no? També es parla de la implantació de la jornada intensiva als instituts. Uh -huh. Sí. De fet, és el que comentava abans, que aquí a, al districte de Sant Andreu s'està començant a estudiar tot aquest tema no? a nivell d'instituts. Hi ha un únic institut que, que realment sí que ha fet aquesta opció i va ser molt a petició de tot el claustre, i inclús, bé, bueno, és això, no? i l'AMPA, els professors, que va ser professors i pares i mares, va ser l'Institut Príncep de Viana, i la resta eh, vam preferir aquest any doncs, anar reflexionant punts forts, punts febles i naveient. No? Uh -huh. De fet, sí que una novetat és que els alumnes dels instituts públics eh, doncs fan una, la, la jornada una mica més intensiva amb la qual cosa tindran tres tardes lliures, uh -huh. bé, bueno, lliures, diguéssim, perquè per, per uh -huh. les activitats de l'institut uh -huh. o extraescolars, no? Això uh -huh. sí que, que és una novetat també, hi uh -huh. tenien dues i ara tindran tres. I s'ha creat una nova taxa pel, per l'EFP? Una de... nova, perdó? Una nova taxa per la l'EFP de cicle superior. Sí, això jo no tinc informació sí. a la data d'avui encara, però segons on consta avui amb les notícies que he anat llegint, sí. sí. Eh? sí, sí, sí. Uh -huh. És una de les novetats d'aquest any, com deia abans, d'un de, de dels eixos que es vol apostar, que és això, no? I aleshores s'està estudiant, entre altres coses, la taxa i altres altres coses més, no? Uh -huh. Com, per exemple, també tot el tema de, de cursos específics d'accés a, a la formació tant de grau mig com de grau superior i comencen uns grups pilot per anar veient a nivell de Barcelona, no? Eh? Uh -huh. Mhm. Molt una mica, això seria molt a, a grosso modo, eh? uh -huh. una mica com, com està el, el pols, no?, aquí, al uh -huh. districte. Sí. També hi ha el tema de, de l'escola Laia, que és un centre concertat, uh -huh. que eh, deixarà d'impartir el que és la secundària, no? Ah, exacte. Sí, sí, uh -huh. sí. Això ha estat també una... Un tema en darrera hora bueno, des de, des de juliol no sí. bueno, per causes externes no diguéssim, uh -huh. amb diguéssim relacionades administració relacionadas amb, amb l'edifici, concretament, la ubicació d'aquesta escola, doncs bé quedar-se sense edifici no s'ha pogut eh, tirar endavant amb no? en, en, en l'escola en secundària. Eh, uh -huh. Cal dir que a tots els alumnes tan bon punt es va saber això. Doncs han estat resituats, reubicats, propi... Tot han, totes les famílies que han volgut han tingut plaça de forma prioritària a les escoles secundàries del districte, no. eh? que així ho han demanat. I hores ara, vull dir, hi ha famílies que han decidit anar-se a un altre districte, però majoritàriament totes estan reubicades amb, primerament en escoles concertades, ja que era una mica la línia que ells havien optat per l'AIA, però tenien opció públiques també. En aquest sentit sí que s'ha intentat cuidar aquestes mm. famílies no? que es van trobar doncs, al mes de juny, que ja havien acabat les matriculacions sense, mm. aviam, sense plaça. És no? una notícia que va caure el mes de juliol i que clar, ah, la gent a l'hora de recuperar, de trobar sí. un nou lloc, doncs mm, una mica complicat. Però... Per això l'administració sí que en aquest cas el Consorci doncs, va ens bueno, va posar en contacte amb, amb els centres de la zona i va facilitar al màxim l'acompanyament d'aquestes famílies uh -huh. eh, malgrat tot que Déu-n'hi-do no? perquè clar, és una situació inesperada no? claro. per part dels pares i mares evidentment i uh -huh. bueno, els professors que s'han quedat sense feina D'acord doncs si tens alguna cosa més a afegir que puguem dir des d'aquí Bé, jo penso que ja he fet un, com una foto no? d'aquim sí. és el moment uh -huh. dedica, bé poder per acabar no? dedica el dia 6 de setembre es va fer la inauguració del curs escolar amb els directors i els equips directius de tots els centres de zero adults del districte de Sant Andreu on va uh -huh. participar el nostre regidor Raimon Blasi uh -huh. i de cap inspectors i bueno, va ser la pues, benvinguda i una mica ha d'encoratjar a posar que la gent que, ja, que tenim molta sort en aquest districte, no? amb, el, mm. amb els equips educatius que tenim, doncs a seguir treballant com sempre ho han fet, no? malgrat que mm. doncs aquest any és una mica més complicat que d'altres. No? Mm. I Aleshores... això, dic que el curs va començar i bueno, mm. és endavant no? amb, amb tot el que, que hi ha el suport del districte i que mirarem de, de que sigui un curs exitós. Aleshores, podem parlar de places? Quantes places hi ha en tot el que és el districte Sant Andreu? Bueno, així a grosso modo, eh? perquè ara encara, penseu que durant tot l'estiu s'ha estat treballant, eh? encara, uh -huh. amb, amb acabar de concretar les places. Eh, aviam, podríem dir que l'oferta final que es va ofertar de P3 van uh -huh. ser 1.390 places, uh -huh. eh? a, això a P3. Uh -huh. I després, doncs, bueno, de... de no sé, uh -huh. poder de secundària, no? Destacar... Sí. Doncs que van haver 505 places entre concertades i públiques eh, uh -huh. també, vull dir, de primer d'ESO eh, estem parlant, uh -huh. aquesta seria l'oferta que nosaltres acollim bàsicament les de P3 i les de, les d'ESO no? que són les que ens interessen i són a data d'avui les, les que jo tinc, no? Llavors, uh -huh. pues, dir-vos això, no? Com us he dit abans, que les assignacions d'ofici que és quan els pares i mares poden anar a reclamar i dir que no estan d'acord amb la plaça que els ha tocat, doncs que ha disminuït força en relació a l'any passat. Uh -huh. Això és important. Això vol dir que s'han cobert més les, les demandes, eh? Malgrat uh -huh. sempre hi ha un percentatge, per petit que sigui, doncs que deixa una certa insatisfacció, no? Eh... Uh -huh. um, Bé, bueno, jo em bueno. diria de, de plaça seria <laughs> això, eh? D'acord. Molt bé, doncs Pilar una tècnica de l'educació del districte de Sant Andreu. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada. A vosaltres. I gràcies esperem vosaltres. que aquest curs que comença avui doncs, que sigui el més profitós possible per, tot, per dues parts, no? per totes les parts implicades. Ah, I sobretot per als, als nens, no?, que són i nois Exacte. i joves, són els protagonistes. Sí, sí, que, són... que sí. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bé. Doncs eh, ens trobem en un altre moment. D'acord. Bon, <ríe> ah, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, un, un curs que comença calent després de que la consellera d'Ensenyament Irene Rigau doncs, es passés els últims dies de reunions en amb la que això doncs, al final dones potser s'ha pogut tirar endavant tot i les dificultats, tal i com ens deia doncs, la Pilar de Lleonara fa un moment. La, a l'Institut Laia, que és concertat, doncs, finalment des del mes de juliol se sap que no obrirà les portes a Sant Andreu. I també doncs, tenim el que ens deien de les places no? de P3, que són els nens que s'incorporen ara, el, el, el teixit educatiu doncs, hi ha 1.390 places al que és el districte de Sant Andreu i és un fet doncs, a, a destacar no? Molt bé, doncs ara novament farem una petita pausa i ja veurem cap a on anem <ríe> Això serà d'aquí un moment. Fins ara La peixatera pren paciència amb la consol que remudem regales, ens guafarà del el que vol. I el padrí reposant, l'avi Josep ens deixa perdre cap. de veme Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que el petit comerç de Sant Andreu, el petit comerç de la Trinitat Vella, doncs està en contra de la liberalització dels horaris comercials. I per parlar-ne, doncs a la nostra corresponsal aquí a la Trinitat Vella, la Manoli. Molt bon dia hola buen día pues explícanos cuál es el motivo por el cual el, el comercio pues se encuentra está en contra de, de esta liberalización de, de horarios no pues sí hombre porque es que entonces eh, cuando descansa la, la gente cuando des, cuando se descansa es que nos vamos a llegar a un momento en que no todo vale digo yo uh -huh, claro. antes mira antes ojo, de lunes incluso la panadería compramos el pan ...el sábado y hasta el domingo... ...siempre no, no estábamos la mar de bien... ...ahora el pan es el domingo... Todo, ...es que no se descansa nada, oye... Oh, claro. ...no sé, yo no lo veo bien... Uh -huh. ...también... Uh, te ...tenemos la información esta de que... ...ha entrado en vigor el, el nuevo IVA... ...esto de qué manera está afectando... ...a, pues está a los afectando, vecinos... ...está afectando... Mmm, ...en el sentido de que de momento... Uh -huh. ...todo este año mucha gente... ...muchos comercios... Eh, Se está, está no está subiendo el iva hasta primero de año no lo subirán uh -huh. porque ahora con, con esta crisis que hay encima pues sí. los comercios ni los bares no están de acuerdo y claro pero claro tienen que subir pero bueno están aguantando uh -huh. hasta primero de año uh -huh. claro y, y claro tenemos que pensar que, que al final el, el iva se va a aplicar ¿no? un momento u otro Hombre, no, no, claro, no tendré, eh, a primero de año se tendrá que poner, porque es casi que, uh -huh. no pues se pierde dinero. Uh -huh. Pero bueno, pero es que la gente que tampoco, claro, con, con la crisis que hay es que la gente no puede tampoco. Y la gente si no va, pues tú vas tirando como puedes. Si no puedes ganar cinco, gana una, pero bueno, uh -huh. y eso tampoco es. Es que no están exprimiendo, uh -huh. no están exprimiendo al máximo, chico. Uh -huh. No lo entiendo. No sé, será... Siempre pagamos los mismos sí. Todo Sí, además en Barcelona El centro está asegurado por, por por gente pues Que en estos momentos No está pasando por, por momentos Buenos de, de económico ¿no? no, que va, nadie Es que nadie no. y, y la verdad es que mucha gente cobra eh, co Compre lo justo Para el día cuando se ha visto tanta gente mirar los cubos de la basura, los containers de los súpers? Eh, aquí mismo en la panadería, en el barrio, sí. una madre y un hijo pequeño, uh -huh. eh, cada última hora siempre vienen a mirar, siempre una madre y un hijo pequeño. Uh -huh. Y una chica joven. Es que, la verdad que... Uh -huh. Y sin embargo, el, aquí el, el... Lo digo, bueno, un, sí. no sé, lo puedo decir. Pero aquí hay una panadería, que uh -huh. no es la del barrio, de siempre, vale, que sí. es otra... Uh -huh. eh, tira todo No lo da a nadie Lo coge, lo tritura Hace harina para, para el zoo Para los animales uh -huh. En vez de coger y darlo Yo que sé, a caritas claro. Porque le sobra mucho pan y pasta Y todo, pues uh -huh. no vale. De acuerdo Pues continuaremos hablando De estos temas más adelante ya... Sí, sí, nosotros El próximo día uno uh -huh. Que es lunes tendremos sí. una reunión ya podré informar de todo sobre la salida que tendremos día 20, sobre uh -huh. todo esto del IVA concretamente también, lo, uh -huh. la, la ampliación del horario, de esto todo, todo esto te lo diré con más seguridad, ¿vale? De acuerdo. Vale. Por pues hasta adiós, ahora. Uh -huh. Damos una pausa y tornamos. Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ahir va ser un dia d'aquells fantàstics perquè la gent va sortir al carrer, va apoderar-se del carrer i va fer sentir la seva veu amb, amb crits i estelades a el que portaven a sobre. Doncs per parlar-ne, eh, parlem amb la Lídia Alverí, que pertany a l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia, Lídia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, nosaltres és es que vam quedar estorets perquè vam participar de la manifestació i allò era... Una, sortia estelades de per tot arreu. Eh? És que... Sí, impressionant. I gent, i gent, i gent. Uh -huh. ha, ha superat, sí. jo crec que ha superat les nostres expectatives. Que ja, eren bones. Uh -huh. que ja eren bones, però el nivell de participació fins i tot ens va superar perquè es va fer un tap tan gran, tan gran, que eh, el, el, la capçalera va quedar al mig de uh -huh. fet de la manifestació. Eh? Jo, de fet, personalment, si vaig poder arribar cap al final va ser perquè vaig trencar i vaig anar baixant pels carrers interiors de Ciutat Vella perquè m'ho conec, uh -huh. perquè si no... Jo tinc entès, pel que jo escoltava, que a, a, a la cua de la manifestació, a quarts de nou de la nit, encara estava per la meitat de via a la Lletana. Això vol dir doncs, uns 5 o 6 quilòmetres, o 4 o 5 quilòmetres de, de manifestació, des de dalt de tota gràcia fins a baix a la Lletana. Uh -huh. eh... Clar, perquè després el, els de la Guàrdia Urbana ens presenten unes xifres de participació i els ja... i després des dels mitjans de comunicació de Madrid també ens donen unes altres, eh que no tenen res a veure, no tenen res a veure. Jo, jo era a la manifestació del 10J uh -huh. i vaig ser a la d'ahir i clar jo estava allà dins, allà baix eh? uh -huh. suant i passant calor però vaja uh, molta gent comentava com dos 10J i jo uh -huh. m'ho crec jo crec, sí, sí. pel que he vist després i, i pel, pels companys de les altres assemblees territorials que ens hem estat ja, enviant correus perquè tothom estava en diferents de la manifestació i, i, per, i per gent que coneixes que ho ha vist des de balcons i així, vull dir, jo, jo no sé comptar, eh, no sabem comptar mm. i suposo que les xifres reals no se sabran mai, però vaja, entre un milió i mig i dos és la xifra més, més aproximada respecte a, a sobretot comparant amb, la, amb el 10J, eh, Clar. sobretot comparant amb el 10J, vull dir, ha superat, ho ha superat i només veure, no només la gent, sinó la quantitat d'estalades que hi ha als balcons de tota Barcelona. Xis. La Meridiana, la Gran Via, llocs on això no passava mai, uh -huh. ara sí que ha passat i això... encara hi són. I això sí. què vol dir? Que l'agenda, de i volta, ens han tornat tots independentistes? L'agenda, cop i volta, eh, és, um, ja en té prou, ja uh -huh. s'ha acabat. Ja acabat, i com que a la Ràpid Espanya fa 300 anys que no funciona, doncs ara hem decidit uh -huh. doncs que si no hi ha manera que siguem, eh, que siguem una sola, una sola un sol estat i que tinguem els mateixos drets que qualsevol altra persona, el que hem de fer és tirar endavant com a catalans, uh -huh. que és el que no ens han estat deixant fer mai. Uh -huh. eh? amb, amb un bon veïnatge i amb totes les magnifiques relacions que puguem tenir amb Espanya, perquè uh -huh. no són enemics nostres. Volem, que siguem, volem ser uns bons veïns, uh -huh. que ens ajudem mútuament quan, quan és necessari. Uh -huh. eh? I, I aquest és el primer pas, eh? que ningú es pensi que quan, ahir eh, ja va acabar tot. Ara ens uh -huh. queda moltíssima feina fer. Sí. Hem posat una llavor, ha de créixer, ha de créixer. Per això hi demano a la gent que té l'estelada penjada o la senyera penjada que no la despengi, uh -huh. que continuï allà com a testimoni del que va passar ahir, que això ja estem tots escrits uh -huh. a història i que no ho deixin fins que realment no assolim l'estat propi que és l'objectiu que té l'Assemblea Nacional Catalana. Nosaltres ja tenim reunions avui, eh? I no hem parat de treballar i la gent ha d'anar fent perquè som, som les persones les que empantarem els governs a donar passos importants. Mm -hmm. El que passa és que ahir es cridava eh, nou estat d'Europa, però no sé si has tingut l'oportunitat de llegir avui els diaris. Avui uh, no, però ahir a la nit mm -hmm. eh, deien... sí. Deixarem de ser estat d'Europa durant tres minuts. Des d'Europa deien... De sí. sí, sí, ja ho sé, ja ho sé. La manera de funcionar és que en el moment un estat deixa de, deixa de ser com a tal, perquè sí. en el moment que es trenca un estat ja no és ben bé aquell estat, sí. simplement els dos, els dos estats, eh, no només sí. el nou sinó l'altre, ha de trucar, diríem, eh, a la Unió Europea i dir, ei, que ara som diferents, molt bé, eh, fes aquest full i ingresses automàticament, sí. perquè la carta, la carta europea diu que un, un estat eh, es divideix en dos... Mm -hmm. han de fer aquest procés per ser admesos automàticament, de seguida. No automàticament, sinó eh, de seguida. Eh? Però potser, serem, potser no serem un estat d'Europa durant una hora. Mm -hmm. Però no vol dir que no ho siguem, de ja cap de Que tenim l'exemple de Kosovo, Exacte. que va, va, passar, va passar el mateix. Que sí, que sí. O sigui, que no, és, no estem en una cosa que sigui... No, no. A tal com funciona Catalunya, que és un país amb una gran riquesa i una gran indústria. I que tenim que una això... història molt important. Ah, evidentment. Mm. Vull dir, això és el que diuen els que no volen que sublim l'Estat. S'han de dir les coses clares. Deixarem de ser un estat d'Europa durant una estona, per entendre'ns. Mm -hmm. Per això ho podem superar perfectament. El que no podem superar és la situació en què estem ara perquè okay, així acabarem desapareixent com a tals, uh -huh. com a catalans i catalanes. Clar, és que no ens respecten cap dret des d'Espanya. Cap, es que cap ni un, ni és el nacional, problem. ni lingüístic, ni cultural, uh -huh. ni, econòmic, ni uh -huh. econòmic. Cada dia se'n van a Espanya 45 milions d'euros, cada uh -huh. dia. Cada dia. I, I com tenim els trens? com tenim els hospitals, com tenim les escoles, sí, les doncs perquè molts d'aquests diners, moltíssims, no tornen. Clar. No tornen en formes d'infraestructura. No vol dir que quan siguem independents serem tots milionaris, ni molt menys, eh? uh -huh. però tindrem el que necessita un, un, un, un estat. Bons hospitals, bones escoles, una xarxa de, de trens com cal, de, del segle XXI, no, no del uh -huh. segle passat. Sí, sí. Eh, és, és, és ni més ni menys això, i eh? com que la política sembla que no avança cap a on d'avançar, l'Assemblea Nacional Catalana s'ha decidit a moure el poble perquè el poble empenya el polític. El polític mm. és el que ha de respondre davant de les demandes que, que se li fan des d'aquí de estat governant. El que sí que està clar, i almenys ho vam veure ahir, és que hi ha un punt de sortida, que és el que sí. ahir, doncs, tothom aquests dos milions de persones vem tenir l'oportunitat de presenciar, i que potser s hauran de fer dues o tres manifestacions més perquè la gent es doni compte de, doncs de, sí. de què és el que passa. No? Potser sí, i altres actes, act, activitats, eh? mm. com eh, fer-nos fer que la nostra causa, per entendre'ns, mm. sigui internacional, ara ja ho és, perquè molts diaris de, de fora d'Europa fins i tot en parlen, vull mm. dir que, que, que ho vegin, que ho vegin en quina situació estem, que no és normal en, en un continent que se suposa que és el, el més modern de tots. Uh -huh. que, no, que no som en un país d'aquests de l'Àfrica que encara, encara ens discutim per raons ètniques i que és nota bueno, cultura, simplement. Vull dir, és evident eh, que és un punt d'inflexió i a partir d'aquí eh, hem de tirar endavant i ho assolirem i ho aconseguirem i no trigarem, ja ho veureu. Aviam, perquè si... ara és possible. Necessitem uns quants passos i unes quantes eh, allò, accions contundents de qui ens governa. Doncs... Però si no, continuem empenyent. No hem, no hem aturat, eh? Avui, avui sí que podem descansar una mica, però demà hi tornem. Demà no, sí, hi tornem. perquè la veritat és que vam acabar una, una mica rebentats ahir. Sí, sí, sí. Però va valdr la pena, tant, això sí. Oh i, tant, oh, i tant. A més a més, una prova que, que això funciona és que jo ho vaig veure i ho estic veient, que no només érem catalanoparlants, per entendre'ns. Uh -huh. Ja hi havia gent de totes les llengües i de tots els orígens perquè sempre hem estat acollint a, a totes les persones i totes estaven dient el mateix, perquè mm. jo sentia és es que nos tenemos que ir de España això jo ho sentia i sí, en eh, altres llengües que no ho entenc jo veia perquè jo conec molta gent de la immigració, gent que no entenia què estaven dient però que estaven al meu costat amb una estalada mm -hmm. i diem visca Catalunya o contestant a, a, a les arengues no, eh, visca Catalunya lliure Vull dir, això és una gran sí, prova sí. És una gran prova. Cosa que no fa Espanya, que no acull aquí ha d'acollir. Molt bé, doncs ens queda poc temps només a, doncs, a agrair-te la teva participació en aquest programa i que continuarem endavant doncs, treballant per aquest, per aquest país. Uh -huh. Molt bé, gràcies. Bé, moltes gràcies. Fins aviat. Fins aviat. Molt bé, doncs fem una pausa i tornem.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 Molt bé, doncs ja estem novament amb tots vosaltres. Veieu com ha estat ràpid aquesta pausa és que només ens queda un minut per parlar amb vosaltres. I ara el que eh, podem anunciar-vos és que hi haurà una festa d'inauguració de la nova temporada del Sant Andreu Teatre al SAT. El Sant Andreu Teatre va estirar de llarg aquest divendres 14 de setembre a partir de les 9 de la nit. Serà quan es posarà en marxa la nova temporada corresponent al 2012-2013 de Sant Andreu Teatre. Com ja recordeu, el Sant Andreu Teatre es troba al carrer Neopatri, número 54, al vell mig del centre de Sant Andreu, tocant la Rambla de Febre i Puig. La festa d'inauguració comptarà amb la presentació del nou espai dansat i l'interpretació de l'espectacle Me Mobile Evolution, de Claire Cunningham. No t'ho pots perdre, això sí, si dinar el dia 14 al SAT. Sant Andreu teatre que es troba al carrer Niu, al Patria, número 54 com us hem dit algunes vegades. Molt bé, doncs nosaltres que marxem, no tenim temps per res més, agrair-vos aquesta primera connexió amb nosaltres a partir d'avui i nosaltres que doncs, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeguem una molt bona tarda. Adéu-siau. Adéu. Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, FN. Local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat Vé a 91.6 FN. Sona 24 hores. La joventut Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio Rimini, Bella Nora, Italy Santa Andreu de Paluma, Radio criminalitat, veig. Yeah. S'intunitzes amb el sol. A ve, és La primera emisora local da Osino La joia de visitar Sintonitzes amb el sol. Ràdio Trinitat Trinitat veia 90.1.6 Trinitat veia Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat veia. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica